csókolom, csókolom. Most hogy egy picit az önnel való beszélgetésbe belelógott a Sound of Silence. Had mondjam el önnek az egyik elképesztően gyönyörű, plastikus, azt mondanám, hogy filmes, de inkább egy ilyen élményemet, ha jó, ez a kifejezés. Amikor a danszi polgármestert tavaly meggyilkolták, és megérkeztek a búcsúztatására nagyon-nagyon-nagyon sokan, rendkívül sokan, kezükben gyertyával, egy teljesen néma tömeg. És a The Sun The Silence-nek a, a Disturb-féle feldolgozásából kivették a zenét, és csak annak a férfinak a hangja szállt végig ott az éjszakában. Nekem az például hogy olyan jelent volt, ami automatikusan felvetette bennem azt a kérdést, hogy Hol van a művészet, meg hol van az élet határa? És ezzel lehet, hogy inkább a holnapi témánkat előzném meg. Hol van annak a határa, hogy mikor dolgozza bele az ember magát az alkotásába? Hogyan lesz ebből alkotás, és mondjuk nem pszichodráma, vagy önmarcangolás? Hogyan adható ennek keret? Mikor... Hogyan, hogyan van meg az a pillanat, vagy az az élmény, amiről ön egészen pontosan tudja, hogy ez például mondjuk fotó, egy pillanat, film, azaz mozog, történet, azaz mondjuk forgatókönyv. Ez a csekéke kedves rövid kis kérdés ja. született meg bennem. Nem könnyű a dolog válaszolni. Az én esetemben könnyebb a dolog, könnyebb volt a dolog, mert hát nyilvánvalóan először az ember elkezd ismerkedni a fotografálással. Uh -huh. És a fotografálásból szép lassan átcsusszan a abba a helyzetbe, hogy alkalmasint van egy 8 mm-es keskenyfilm felvevő, és megz, megzsarolja az ember a szüleit azzal, hogy azzal sokkal több képet lehet csinálni. <gül> megzsarolja az emberes ez nem mindenkinél így megy ám, ez <gül> hogy történt? Én most a saját esetemet mert uh -huh. Tehát magyarul nekem ez volt az, a, az ugrás, amikor a fotográfiából átmentem a film irányába természetesen nem lesz számítva azokat az elementáris élményeket, amit jelentett nekem egy felléni országú vagy az Andrzej Vajdának a hamul és gyémántok. De jó, hogy ezt mondja, képzelj el, hogy azt hiszem észre, hogy időről időre hullámokban jelennek meg ezek a filmek, és most például nekem az Ebris Kierpoint nagyon megint, vagy például Antonioni, de hogy ilyen hullámokban jön nekük vissza, miközben elméletileg túlléptünk már rajtuk. Elnézést a túlléptünk kifejezés miatt. Nem lehet igazán túllépni ezeken a mozikon, hihetetlen érzéki erővel hatnak először is, és aztán hát a tudat formáló hatásukról nem is beszélve. Éppen most olvasom az Élet és Irodalomba, hogy a tarbélának a sátántangója, hogy tér vissza évről évre, évtizedről évtizedre egyre elementárisabb erővel. Úgyhogy vannak ezek a az alkotások, amelyek egészen egyszerűen megkerülhetetlenek. Mit ne mondjak az előző két nagymesterhez, harmadikként, ha tegyem hozzá Jancsó Miklósnak a Szegény Legények című filmjét, amivel a 60-as évek közepén ismerkedtünk, ismerkedtem meg. Tehát ezek voltak azok az elementáris élmények, amelyek kivéthetetlenül taszítottak engem a filmes pálya irányába. De akkor, hogyha jól értem, az, hogy a fotóból átmozdul valami, mondjuk a figyelem, a belső figyelem a, a mozgókép felé, ez egyébként mondjuk egy fellini élmény kapcsán történt meg, vagy történik meg, vagy akkor már érezte, hogy a fotónak megvannak a maga határai? A fotónak megvannak a maga határai természetesen úgy, hogy az igazán jól sikerült fotó természetesen jelzi az előéletét a rögzített uh -huh. pillanatnak, és, és irányt mutat a következő pillanatra is. Tehát a fotónak is van időbeli kiterjedése. Viszont az az irgalmatlan, erős érzéki hatás, amit egy jól sikerült film tud elérni, az sajnos a fotó nem tudja. Amikor a film érzéki hatásáról beszél, akkor ezt úgy értsem, hogy a lehető legtöbb érzékszervet rendezik be egy irányba? Erről beszélünk? I igen, igen, tehát mert az, az folyamatosan ismételni tudom, csak hogy minden műalkotás, minden filmes műalkotás először érzékileg hat, uh -huh. és csak utána uh, jön a tudati letisztulás és a, a, a, a, a, a különböző. Az értelmi lenyomata. Ja, a film az érzéki, módon hat. a jól sikerült film érzéki. Tud-e értelmi módon hatni egy film, amelyik nagyon nehezen éri el az érzéki hatást. Azért kérdezem el, mert pont a múlt héten beszélgettünk Réz András filmesztétával a Golden Globe kapcsán arról, hogy létezik-e az, hogy egy adott filmnél a végtelen lassúságot nem tudom befogadni, és egy másik filmnél a pont ugyanolyan fajta a, a, a trendnek ellenemelő lassúság meg, meg inkább a film erejévé válik. Hát éppen erről beszélhetnénk az előbb említett tarbéla sarton mm -hmm. esetében. Tehát az ottani lassú ritmikai események szabályszeren, örvényszeren beszippantják az embert. Ez volt a Tarbéla a dramaturgiájának a leglényegesebb pontja. Ön látta esetleg a múltban Peter Bruknak nak a készült, mint egy 9 órás filmjét? Saj, sajnos ahhoz nem volt szeret. Uh -huh. um... Én részleteket láttam belőle, és én, én is azért nagyon szeretném, tehát én szeretném megadni magamnak, magunknak most az alkalmat, hogy megpróbálkozzam azzal, hogy, hogy leüljek és megnézzem, ha lehet egyébként moziba is, nem, nem egy tévében, vagy pláne nem mondjuk egy laptopon. Mert hogy szeretném Tudni, hogy képes vagyok-e arra, hogy úgy együtt beleússzak ebbe a 9 órába, ami ugye emberi befogadás alig tűnik alkalmasnak? Hát nem tudom, ez nyilvánvalóan azt hiszem, hogy előzetesen rá kell hangolni, hangolódni arra, hogy az ember egy, egy művészi maratonra uh -huh. készül. Uh -huh. Igen. De megvan ennek természetesen az ellenkezője is, hogy el ne felejtsük azért, hogy a Huszárik Zoltán filmjének az irgalmatlan pillanatszerű vágásai éppen ellenkező dramaturgiával dolgoznak, eh, ahol ott a hatásuk ugyanolyan erős, mint egy, egy lassított dramaturgiájú mozinak. Képzelj el, hogy mennyire imádtam én az Eszkimó asszonyt. Nagyon durván imádtam. Nagyjából először ilyen két-három évente néztem újra, aztán után egy ilyen öt-tíz éves periódusban, és szerintem pár évvel ezelőtt néztem újra, és hirtelen és, és azt, azt éreztem, hogy, hogy ez most filmtörténet már. Addig nem éreztem, de akkor a hirtelen azt éreztem. És még az is, megfogalmazódott meg, az is megfogalmazódott bennem, hogy mennyire jellegzetesen magyar film. De hát mitől magyar egy magyar film? létezhet -e egyáltalán magyar film önállóan az európai filmkultúrán belül vagy amellett? Van magyar film? És ha igen, milyen? Hát, persze, hogy van, de hát ön most rettentő sok húrt pendített meg ebben a Én az elsőt ragadnám meg, hogy tavaly meghívtak engem egy vetítésre, és kiderült, hogy az a vetítés tulajdonképpen egy ismételt vetítés már, egy filmklubon belül, mert kiderült, hogy valójában az Eskimo asszony is egy vissza mozi, uh -huh. és nagyon sokan újfent úgy nézik, mint, mint hogyha e, valamikor e, fiatalságuknak egy darabkája visszatérne és dokumentálna akár őket is. De azért mondtam előnek, hogy én nagyon sokáig ért tizedekig nem nostalgiából, vagy valami fajta visszatérésből néztem újra meg újra, meg aztán mutattam meg egyébként a fiamnak, hanem valahogy benne van, tehát ahol, ahogy mondjuk a bunyában, vagy a Kieszobszki az ember készletében, már, hogyha ezzel foglalkozik, és szereti ezt, benne kell, hogy legyen, ez is benne kell, hogy legyen, és pár évvel ezelőtt éreztem meg, hogy passzus kulcs, ez már filmtörténet, filmtörténelem. Milyen volt dolgozni benne? Operatőrként dolgoztak együtt az Eszki fázikban, 83-ban, még jóval 89 előtt vagyunk, de akkor már nem is jó ez a kifejezés, nem szeretem, csak nem tudok jobbat. Az alternatívabb Művészet, szemlélet, legyen az zene, legyen az film, legyen az színház. Már kezdett éredezni, nyiladozni, már megérkeztek hozzánk egyébként európai filmkészítők, vagy európai színházkészítők akkorra már forrongott mondjuk, akár egy stúdiók, rengeteg minden történt már akkor. 83-ban mit jelentett az Eszki asszony fázik? Hát nagyon-nagyon meló volt, és nagyon izgalmas munka volt, és az, hogy ön említette azt, hogy itt van egyfajta beter, betörés a magyar filművészetben, hát nem véletlen, hogy a Boguslav Lindát választottak uh -huh. Szantusz Jani, ez is egyfajta kötődés volt ezekhez az internacionalista európai vonulatokhoz. Úgyhogy, és hát azon túl, hogy az mondta ön az előbb, hogy ez magyar mozi. Tessék megnézni, hogy milyen jellegzetesen magyar helyszíneken forog ez a film. Az útkisti uh, lakástól kezdve a különböző közösségi koncertterekig minden, minden nagyon magyar. Erre mondtam önnek, hogy na, ez nagyon magyar. A lakás belső, a vissza-visszatérő, a, a black aminek az aránya egészen pontosan olyan, hogy az, egész, az ember magának, magának a lakásnak a, a felépítését el tudja képzelni, mert az ablakkeret, meg az ablak nagysága elhelyezkedése alatt, tehát annyira magyar, hogy nagyon... Igen. Operatőrként volt beleszólása, abba akarta, hogy legyen, hogy milyen helyszíneken, e, hogyan forgassanak, kik válogattak például a helyszíneket? Nagyon hosszú előkészítési munka előzte ezt a dolgot meg, és e, a Bachman Gabi, aki ennek a mozinak a látványtervezője volt, hármasban közösen választottuk ki a Gábor ajánlaté alapján a, a különböző e, külsőket és a belsőket. Úgyhogy e, akár tetszettek ne akár nem. Ez egy másfél éves meló volt. Mm. Az előkészítési munkáról beszélek csak. Azt követte az egyéves forgatást, tehát a film két és fél éven keresztül készült. Egy eszkimarszony fázik történet 83-ban hogyan csúszson át? Hát nem volt könnyű. Különösen ami az alternatív zenekart életé. Igen. Úgyhogy az a trab Trabant zenekar átnyomás, az egy nagy nagyon nagy falat volt, és ráadásul sikerült azzal megspékelni, hogy a film bemutatója után sikerült a Trabantnak egy, egy kis mikrolemezt is kiadni. Igen, mert hogy gyakorlatilag szerintem az egyik legjobb PR tevékenység az volt a Trabant részéről, hogy benne volt ebbe a filmbe, úgyhogy köszönhetnek igen. a filmnek nagyon igen, sokan. Igen, igen, igen. igen. igen. És azt nem tudom, hogy tudja, hogy valójában a Trabant egy olyannyira alternatív zenekar volt, hogy nyilvános föllépése a filmbeli megnyilvánulásokon kívül nem is volt. Viszont uh -huh. e utána, igen? Nem, nem, nem. Utána sem? Utána nem. Hát a Marietta, a Marietta főszereplő alig fél évvel a nem bemutatói után el is ment. Igen. Úgy, ahogy a film végződik, elment Amerikába. Tehát az a Trabant zenekarnak nyilvános fellépése a filmbeli szerepléseken kívül nem volt. Hm. Vajon miért emlékeztem erre más, hogy én még akkor lány voltam. Úgyhogy ne haragudjon, hogy keverek össze a dolgokat. Nagyon érdekes, amit mond, hogy nem tudom, milyen lehetett a, a forgatókönyve és vagy a szövegkönyve az Eskimo asszonynak. Viszonylag szövésű, ritmusában váltakozó a film, és sok helyen tűnik úgy, mintha az improvizációban lenne helye a filmben. Ennek ellenére mégis egy ilyen, tehát a végén szerintem a és utáni időszakban gyorsan felpörögve állnak össze az események. Milyen volt a szövegkönyv? Mennyire rugaszkodtak el tőle? Hogy történik az ilyen, egy ilyen típusú filmnél? Érdekes módon ahhoz képest, hogy a Szantusz Jánossal, Szantusz Janival, uh -huh. a Balázs Béla stúdióban forratott kisfilmeknél nagyon-nagyon sokat improvizáltunk. Itt a nagyfilmnél nem igazán improvizáltunk. Na hát. De igazán improvizáltunk, viszont a, a, a leforgatott anyagunk több mint három és fél órás volt, és ezt kellett levágni a film jelenlegi hosszára. Hm. Sokkal nagyobb terjedelmi anyagot forgattunk. Le. Meg vannak ezek még valahol, ezek az anyagok? Nem, ezeket ki, ki, ki kell dobni ah, jó, jó. sajnos ezeket ki kell dobni utána, tehát magyarul nem, nem, nem lehet félretenni. András, azt beszéltük, amikor az időpontot egyeztettük, hogy, hogy életének egyik kis szeletére, de talán kellemes szeletér kérdeznék rá, és arról beszélgetnénk most, ez a Balázs Béla filmstudió, csak a kedves hallgatóknak egy felvezető gondolatot hadd jelezek, hogy, hogy ez a talán a 60-as, 70-es években elsősorban, nem tudom, hogy lehet akkor alakult is, de mindenképpen akkor nagyon felfutó filmstúdió volt, ahol fiatalok, kezdők itt tették meg az első lépéseket, és máig hat, hatóan a Balázs a filmstúdiónak egy olyan erős műfai sajátossága a dokumentarista ö, ö, filmek adottsága volt, ami, ami a magyar társadalomnak szerintem a rendszerváltás egyik előkészítője volt. Nem akarom eltúlozni a jelentőségét, de amikor a társadalmi közbeszédben elkezdünk a saját életünkről beszélni, és egy film erre ürügyet szolgáltat, akkor elmondható, hogy ez egy nagyon fontos motivációs szál volt. Nem tudom, hogy egyetértek vagy eltúlzom? Nem, nem túloztad el. Maradjunk annyiban, hogy ez a vonal már a Balázsbéla 61-es indulása után elkezdett erősödni. Uh -huh. Úgyhogy a 70-es évek elejére mondhatnám azt, hogy egy olyan, olyan erős mozival is jelentkezett gazdag Gyula alkotó szemében, mint a, a hosszú futásodra mindig számított. Igen, Sirilla Györgyről. Majóan, Ez valójában megalapozta a 70-es évek közepére rettenetesen megerősödő szociológiai és nagyon erős társadalom kritikus vonalat, ami a nevelésügyi sorozatban és később aztán a Gulyás testvérek kísérleti iskolája című sorozatban tetőző. De most így hirtelen még, ha hozzáteszem, hogy, hogy Dárda István, Szalai Györgyi Vitézi most írtak, az egy Tarbéla, Erdőspász, hogy nagyon komoly, nagyon izmos film, filmes társaság volt, aki, hát nem tudom, hogy ezen nőtte föl, de minden esetre az első igazi oroszlán körmeit itt tudta megmutatni. Hát egészen egy picit pontosítok csak, mert az előbb említett nevek tényleg a Dárdai Pista, a Szalai Györgyi, a Vilté, a Vitéz és a többiek, ez a hetes csapat csinálta a nevelésügyi sokatot, uh -huh a gulyás testvérek a kísérleti iskolát, és valójában ennek a szériának mondhatnám azt a csúcs teljesítménye a dokumentarista játékfilmben megfogalmazódó családi tűzfészek volt. Igen, hát igen, Tarbéláról mondod ezt. Film, hogy pontosítsuk a dolgot. Igen, igen, de aztán, aztán később Dárda és Vitézi is már játékfilmi alakították a eredeti vagy a játékfilmeket is létrehoztak. Na most mondod, hogy miről beszélünk? Az úgynevezett Budapesti iskoláról. Igen, igen, ez Budapesti egy... Budapesti iskola, uh -huh. olyában aztán ezekben a nagyjátékfilm dokumentarista megben tetőződött, tehát a jutalomutazásról beszélünk. Igen, tényleg. Ó, jó. A dédelgetett kedvenceink és a többi. Igen, volt egy, egy falusi TS-konfliktusár Szóval nagyon sok izgalmas film volt. Mondd, te hogy kapcsolódtál ehhez a területhez? Hogy lettél a Balázs Bila stúdió közelébe? Hogy kerültél Hogy jössz te oda? Valójában az elején említetted volt, hogy a főiskoláról kikerülve, akkor még nem egyetem volt a es filmművészeti főiskola. Valójában itt lehetett az első nagy lépéseket megtenni az irányba, hogy az ember mert a későbbiekben aztán játékfilm irányába is vehesse az útját. Tehát ezt, ezt a szerepet töltötte be gyakorlatilag Balázs Bélastúr. És te neked is ez volt az utat, Tehát, hogy, hogy, hogy az 70-90-ben végeztem, és egy szerencsés véletlen folytán bekerültem a vezetőségbe is, úgyhogy azzal indíthattam a Balázs Bélás tevékenységemet rögvest, hogy, hogy ottan egy picit tisztítottuk az előttünk lévő terepet, és aztán előkészített, előkészítettük, magunk számára Stúdiót. Én egy pillanatra csak a magam történetét hadd idézem itt, hogy én egy ifjúsági klubban, Zuglóban, a Kassák klubban dolgoztam akkor. Az egy nagyszerű volt. Igen, egy nagyon jó kis hely volt. És akkor ott tulajdonképpen két szála jelent meg a filmnek, ahogy a film iránti érzek, ér, érzékenységünk nekünk középiskolából épp kilépőknek és a társaimnak is megteremtődött. Az egyik az a, a művészfilmek után, akkor a filmklubok akkor kezdtek el indulni, ja. és a másik ez a társadalmi filmforgalmazás, amit Ráadásul nem is csak budapesti, hanem vidéken is sok művölődési házban 16mm-es filmeket egy hátizsákba hordoztak fiatal népművelők, és sokszor kis 16mm, vagy kicsi, hát jó, 25 kilós filmvetítővel együtt mentek egyik faluból a másikba, és vetítették, ami azért volt olyan érdekes, mert a, a falusi emberektől egyrészt távoli volt, kicsit feltételezem ezt persze, de azért a művészfilm, tehát hogy nem volt olyan hétköznap, és ott azt látták, mintha a saját életük Ről forgatnák éppen, akár ott is forgathaták. -e. Hót pontosan ezt csinálták a bárdaiék, tehát a, a, a nevelésügyi sorozatnak, meg a kísérleti iskolának is az volt a lényege, hogy hogy ők maguk terjesztették az általuk forgatott anyagokat, és aztán amit ők találtak ki valójában, és ez volt a lényeg ennek, az úgynevezett visszavetítéses szembesítés. Uh -huh. Hát levetítették az interjú alanyaiknak a mozikat, és fölvették a reakciót, aha, aha. és azt hozzácsatolták az eredeti anyaghoz. Úgyhogy ez, ez, ez volt a budapesti iskola indulásának a nagy találmánya. Az első, refle, vagy az első ösztönös hite az embernek az lehet, hogy a dokumentumfilm az biztos valami szürke és unalmas egyébként fekete fehér filmek voltak, de nagyon érzelmileg, nagyon erősen involválódtak az emberek, nagyon dinamizálta őket. Egyáltalán elindult a film nézése mellett a filmről való beszélgetés. Vagy nem tudom, hogy ez itt indult el lehet, hogy csak az én történelmemben itt találkoztam vele, de azért ez egy nagyon fontos funkció volt, hogy beszéljenek az emberek ezekről a filmekről, az élményeikről és a saját életükről. Hát az az igazi mozi, amiután elkezdünk beszélgetni róla, nem tudunk úgy hazamenni, menni, hogy felszáll a villamosról, ne arról beszélgessünk, amit láttunk. Az, az nélkül nincs igazi mozi. Tehát ez a fórum megteremtése, de még egy picit, had, még egyszer hat hozzam a beszélgetésünkben, már előbb felmerült szállat, hogy, hogy Egyszerű, nem egyszerű ez szősö, persze, de egyszerű ezt egy nagyvárosba és Budapesten, de vidéken, falvakban ezt a helyzetet megteremteni, ez egy. ez, ez egy ilyen értelmiségi gondolkodásnak a lehetőségét kínálta azoknak, akik más közegben éltek egyébként. Igen, igen, igen, igen, és ez, ez, ez, ez, ez, ez egy nagyszerű dolog lenne akár ma is, hogyha nem is... Na ez az, tényleg, na a mai esélyéről beszélünk. te hogy látod, hogy... Ja, ja, én, én ebben a tekintetben rettenetesen szomorú és letargikus vagyok. Gyereki ebből, hogy a kihozni ebből a letargikus? Ne, ne, hát, ne, hát izolálódtunk rettenetesen uh -huh. és ebben a társadalom köz, közeg amiben most élünk, reményem sincs semmire. Mm. Hát ezzel most hirtelen nem tudnám befejezni ezt a beszélgetést, akkor nagyon rosszul érezném én is magam, akkor valami, valami kigutat, vagy valami vigaszt keresünk. Tehát azért az emberek szeretnének beszélni, lehet, hogy, hogy lehetne teremteni, bármennyire is komoly erőforrások dolgoznak, hogy mi jól gyűlöljük egymást, de azért lehet, hogy néhány ügyben lehetnek közös alapot, minimumot találni, nem, amiben egyetértünk. És már az is egy jó érzés lenne, hogy olyan ügyben, vagy olyan emberekkel, vagy olyan közöggel, akikkel általában mindig csak tromfalni egymást, valamilyen elemi ügyben egyetértünk, hogyha valamilyen közös nevezőt teremthetne, egy jó filmélmény például szerintem erre igazán alkalmas lehet. Abszolút jó lenne, és nagyon szeretném, hogyha lennének olyan anyagok, amiket, hogyha beledobunk a vízbe, akkor e, értem a gyűrűk folyamán e, értem megmozdulnánk. Most csak egy villámkérdés villám erre tekintve, hogy most neked van valami közvetlen filmforgalmazással, film filmkészítéssel, filmlétrehozásával kapcsolatos napi kapcsolatod? Nekem sajnos nincs. Én az utóbbi időkben, iskolában adtam elő különböző anyagokat, tehát előadások, előadásokat tartottam iskolákban, meg, meg gimnáziumokban, meg különböző intézményekben. És hogy, hogy, hogy látod, hogy a fiatalok, a mai fiatalok, akiket mindenféleinek elmondanak, tudnak nyitott szemmel figyelni erre? Baromi érdeklődők, nagy, nagy, nagyon nyitottak mindenre, úgyhogy a mozi azért hála jó abszolút nem veszített a ható erejéből. Ugye a tegnapi adásban a BBS-ről, a Balázs Béla stúdióról volt szó, de leginkább a dokumentarista irányt fejtegették, és arra gondoltam, hogy most beszélhetnénk az új érzékenységről a magyar filmnek az egyik legérdekesebb irányzatáról szerintem, hiszen ebben ön is aktív részt vállalt. Úgyhogy mi, mi ennek a stílusnak, vagy irányzatnak a mik az alapvető jellemzői, vagy hogy hogy kell elképzelnünk ezeket a filmeket? Hát tulajdonképpen ez nem más, mint egy eklektikának a rettenetesen való felújított változata. Tehát az, hogy nincsenek tiszta stílusirányzatok, hanem a stílusok össze vannak rettenetesen keverve. Tehát, hogy egészen szélsőséges dolgot mondjak önnek, akkor a dráma és a melodráma rettenetesen megfér egymás mellett, illetve egymást erősít. Mint az Eskimo asszony fázikban, gondolom. Igen. És ö, ön ugye operatőrként vett részt ezekben, képileg mi a jellemző ezekben a filmekben? Na most, hogyha itt megemlített engem, és hát nyilvánvalóan a Xantusz Jánosra gondolt valamint az ő Eszkimasszony fázik című filmjére. Hát, például meg a rövid filmekre előtte. Na, most a rövid filmek készítették ezt elő a Balázs Béla stúdióban. Tehát nem egyszerűen nem lehetett egyszerűen csak rárepülni erre a különben nagy falatra. A Balázs Béla stúdióban forgatott két filmünk, kis filmünk a Dior és a Női Kezekben című filmek voltak valójában ennek a műfajnak a kezdeti lépései, amit aztán a, az Eszki Fázik című filmben a tapasztalatokat ott összegeztük. És tehát de konkrétan ugye át, elég néhány filmről van csak szó, amit ugye új érzékenység irányzatnak nevezhetünk. Én olvastam egy tanulmányt, amiben irányzatnak hívták inkább, de hogy, hogy nem tudnánk akkor valószínűleg egy egységes stílust a, ezekre a filmekre ráhúzni, mert eléggé különbözőek. A az, hogy nem egységes a Igen. ez Igen. Ez, ez az új érzékenység. És a maguk stílusának, esetleg a Xantus Jánossal, ezeknek a két rövid filmnek és az Eszkima asszony fáziknak van -e esetleg valami képi jellemzője, mert ugye már említette, hogy ez közel áll a melodrámához. Hát hogyha az Eskimo asszonynál maradunk, akkor tulajdonképpen a legegyszerűbb, hogyha azt mondom, hogy miután elég erős melodramatikus effekteket használ, ugyanakkor pillanatok alatt ezt időzőjelbe is teszi. Tehát ironizál fölötte. Uh -huh. És ez, ez miben kapcsolja, a töb, tehát a többi új érzékenység filmet is behozunk akkor ezek hogyan kapcsolódnak még össze, tehát hogy meg gondolom műfai játékok voltak a többi filmben is, hogyha esetleg a hallgatók ezt nem ismernék annyira. Most magyar, nyilvánvalóan ne keverjük ebbe bele most a, a külföldi... Ja, magyarra gondolok. Csak. Igen, tehát a, a, a magyar, jaj, de viszont itt nagyon nehéz lenne belemenni abba, hogy én a kollégák közül, azok közül, a filmek közül elkezdek kiválogatni, kiválogatni dolgokat. De hát ezt az új érzékenység vonalat azért... Had... Hadd legyen az, hogy mégis azért kiragadok ö, embereket, jó? Jó, rendben. Ö, attól független, hogy ne, lehet, hogy nem igazán ismerősek a nevek, de hát ismerős kell, hogy legyen mondjuk egy Erdély Miklósnak a neve, aki ezen a területen dolgozít, dolgozott. És hát a a filmjei jó részt ezeket a stílus keveredéseket tartalmazzák, de hát megint csak nem megyek igazán messzire. Az új érzékenység vonalába tartoznak szerintem enyedi ildikónak az összes filmjei. Az új érzékenységnek közeli kapcsolata volt ugye a neo művészekkel és az alternatív zenekarokkal annak idején, az hogy alakult ki? Hát először is azt hiszem, hogy én említettem volt, vagy nem említettem talán, hanem csak akartam említeni, az, hogy a Balázs Béla stúdiónak egyik nagy erénye volt az, hogy a Bódi Gábor ötlete alapján a társművészetek alkotóinak filmezési lehetőséget biztosított a Balázs Béla stúdió. Tehát az, azok az emberek, akik különben részt vesznek egy filmestába munkájában, Írók, képzőművészek, zenészek lehetőséget kaptak arra a balásból a stúdióban, hogy filmet forgassanak. És ez tulajdonképpen el, elindított egy erjedési folyamatot, tehát a stúdió már nem csak arra szolgált, hogy a frissen végzett főiskolásoknak gyakorló terepe legyen, hanem egészen egyszerűen nyitva a kapukat, egy nagyszerű erjedési folyamatot indított be. Milyen folytatása volt az új érzékenységnek? Ugye Enyedi volt már említette. Igen. De ha volt, akkor milyen hatással volt ez a következő évtizedek magyar filmművészetére? Hát azt hiszem, hogy ez igazán még nem lemérhető. Szerintem még mindig tart a dolog. Hm. Mindig tart, úgy, hogy természetesen az alkotók a saját arcukra formálták már ezt a fajta nem igazán behatárolható stílust. Akkor ön szerint ez nem ért véget annak idején, a 80-as évek nem, közepén. Nem, nem, nem. nem. Az ön életművében esetleg hogy alakult ennek a folytatása? Az én életművem sajnos nem igazán alakult, mert nem tudok mást mondani, mint hogy a mi életművünket, és most itt gondolok az összes kollégára, 92-ben megszakították, ugyanis 92-ben a filmgyár összes művészi alkotótársát szélnek keresztették. Hát, és azóta, azóta azért dolgozott néhány dolgon, én úgy tudom. jó néhány dolgon, de hát gyakorlatilag inkább tanítással foglalkoztam, illetve hát ismerett terjesztő filmeket csináltam. Én erről pedig már tegnap is beszéltünk, vagy, vagy esetleg van-e olyasmi tapasztalata még a dokumentumfilmekkel kapcsolatban? Tegnap ugye azokról nem nagyon esett szó, amiket Ön készített. Hát én, én, hogyha ez egyáltalán érdekli önt, akkor, vagy a hallgatókat... Te érdekel, szerintem a Gyakorlatilag, ami, ami maradandó és szép élmény, hogy Erdély János kollégámmal és barátommal a Csengei Dénesről forgattunk egy kétórás dokumentumfilmet, aki a rendszerváltásnak egy nem jelentéktelen figurája volt. Ennek mi a címe ennek a filmnek? Kétségbes és méltóság az uh -huh. a csengei egyik könyvének a címe, amit átvettünk filmcímként is. És az utolsó szép filmről tudna-e még mesélni valamit? Az utolsó szép film az valójában egy, egy kedves kedveskedés volt a tanát, tanítványaim részéről, akik a kezembe nyomtak egy ö, szuper nyolcas kamerát, meg ö, adtak egy ö, csomó szuper nyolcas filmet, és azt mondták, hogy most... Készítsek úgy el egy független filmet, mint hogyha uh, független filmes maradtam volna. Hmm. És akkor én a régi móziai motívumait felhasználva, valamint tisztelek egy-két nagy nevű alkotó előtt valójában csináltam egy Nosztalgia mozit. Ön ugye még a pályáját a BBS-ben kezdte, Igen. úgyhogy azt gondolom, hogy azért ez nagyon meghatározta azt a fajta operatőri világot, azok a fajta kísérleti filmek, amik a Balázs Béla stúdióból kerültek ki, azok egy teljesen másfajta világot mutattak, és nem csak a rendezés szempontjából, hanem a képek, amiket megjelentettek az operatőri munka is, egy teljesen új szint hozott a filmek életébe. Igen. Hát akkor kezdjük talán azzal, hogy egy nagyon nehéz, és mondhatnám azt egy szeretetre méltó nehézséggel kelteli örökséget kaptunk, ugyanis a 60-as évek elején, amikor a Balázs Béla stúdió elindult, akkor gyakorlatilag meglegyintette egész Európának a filmes művészvilágát, a francia új hullám. És ennek a szellemében készültek az első mozik dönten Szabó Istvánnak a kisfilmjei. Hát, többek közt a többek között a című, ez szergályos című mm. rendkívül elegáns és könnyed, könnyedetűt. E, aztán, aztán, hogy mondjam a lehető legerősebb, legrelatívebb alkotást 1965-ből, Huszárik Zoltán elégiája. Nem csak a magyar filmművészetre volt rendkívül erős hatással, hanem a világ filmművészetére, amiben a Huszárik Zoltán ezt az évezredes kapcsolatot, ami társához, a lovakhoz kötötte, a civilizáció nyomására kénytelen felszámolni, mondhatnám megölni. Film, film, ahogy a 20. Zoltán szoktam mondani, hogy az életről szólnak a filmjeim a halál felől nézve. Miket mondjak még a másik Huszáik Zoltán. Ja, ne, el ne felejtsem, az a képiség, amit ön említett, az természetesen közös a rendezővel, mert a Huszárik Zoltán rendkívül erős képzőnvészítő vénával rendelkezett. És hát a operatőrtársa, Tóth Janó nem különben volt e téren egy, egy, mondhatnám azt, egy utánozhatatlan alkotó. Azt mondja, a következő mozik a Capriccio, szintén az élet és a halál hó emberekkel elbeszélve. Hmm. Na, ilyen, ilyen örökségek nyomába kellett nekünk lép lépni. És ilyen örökségeken kellett, hát ha nem is lépni, hanem ehhez képest kellett valami újat mutatni. Tehát azt gondolom, hogy ez a legnehezebb, mert azt, hogy az embernek van egy olyan öröksége, azt aztán akár másolhatja is. De a Balázs Béla stúdióban elkezdtek egy olyan fajta, hát kísérleti filmeket csinálni, amik tudtak egy új szint hozni abba a világba, amit egyébként akkor kezdett megismerni az, a fajta avangárd közeg, amelyik erre nagyon nyitott volt Magyarországon. És az a fajta ö, kamera ö, kezelés, amit én Nézőként úgy értelmezek, hogy a megfigyelő kamerából átment egy ilyen résztvevő kamerával, tehát a főszerepről mellett mozgó igen. kamera az egy teljesen új dolog volt számomra. Igen, igen, igen. És hát a lényeg ennek a dramaturgiának nem más, mint az irgalmatlan erős tér és időbontás. Uh -huh. Ez, ez, ez volt a lényege ezeknek a moziknak, és hát teljesen természetesen. Nem akarok idegen szavakat használni, de hát az identifikációt, nem tudom nélkelőzni, az az, az az azonosulás, amit ön az előbb említett, hogy úgy von be a történetbe a főszereplők mellett, hogy harmadikként, hogyha ketten vannak harmadikként, részt kell vennem a, a történésben. Ez az ön számára, amikor elkezdett ebben dolgozni, akkor ez egy tanulási folyamat volt, kísérletezési folyamat volt, tudta már, hogy mit szeretne csinálni, vagy a többiekkel együtt alakították ki? Tehát milyen munka, folyamat zajlott a stúdióban? Hát részint mi azért nyomon követtük már a, az alkotásokat a, a, a 60-as 60 évek elejétől kezdve, egy, kettő, hát többen pedig, mint Jómagam is, akkor még úgy nevezték, hogy amatőrfilmesként kezdtünk. Ma úgy hívják, hogy független film. Uh -huh. Tehát magyarul én Jómagam normál nyolcra forgattam már kísérleti kisfilmemeket a 60-as évek közepétől kezdve. Tehát azért, azért benne voltunk a formanyelvnek a eltanulásában. Most azok az eszközök, amiket önök elkezdtek használni a Balázs Béla stúdióban, azok azért szépen folyamatosan elkezdtek becsurogni a nagyjátékfilmekbe és Ön ezt a folyamatot hoz, hogy látja? Hála jó Istennek, mert az előbb említett Elégia és Capriccio az egyenes úton vezetett a Huszárik Zoltán szindádjához. Az a fajta tér- és időkezelés, amit az előbb említettem, valamint az a makrovilág, ami a 20 Zolinak és a Tótjanónak a találmánya, az átment a nagy-nagy a 20 Zoltánnak, vagy, hogyha már a Tóth Janót említettem, akkor a Makkáro és Szerem című filmjének. A mak makro és mikrovilága az, amit a Tóth János vitt magával ez ebben a ibe, és fogadta el ezt a magtanár úr, mint, mint forma nyelvi eszközt. Lehet mondani azt, hogy az Oscar-dias filmünk is nagyjából ezt a vonalat követi egyébként? Természetesen, hát a Szabó Istvánnal indítottam, és hát a Szabó uh -huh. István a filmje után gyakorlatilag az összes nagyjáték filmében továbbfejlesztette ezt a módszert, tehát a, a, most nem időrendi sorrendben mondom, de hát a budapesti mesék, a tűzoltó utca, a, a Bizalom, a, a Mephisto, a Lezrede, stb. most Szabó István filmeket mondtam végig. Mindezekben a filmekben a Szabó István egyre erőteljesebben használt ezt a formanyelvet. És hogy látja, a mai filmesek használják tehát, hogy ez az örökség, ez... Mondhatjuk azt, hogy visszavonhatatlanul beépült egyébként? meg megvan, csak van itt egy kicsi bibi, hogy... Hogy mindezek a mozik emúzióra, tehát filmre készültek, és itt a videó belépésével erőteljes formanyelvi átalakulások történtek. Tehát mindaz, amit nyersanyaggal e, tudunk csinálni, azt videóban minden másként kell csinálni. Tehát egy kicsit a, a formanyelv bonyultabb, összetettebb és e, kevésbé kiismerhető lett egyelőre. Az ön utolsó filmje az ugyancsak ezt a régi kisfilm stílust követi. Amikor megcsinálta, akkor úgy gondolta, hogy Meg... szeretne egy kicsit visszahoznia a női kezekben, erre gondolok. A női kezekben? Uh -huh. Az nem az utolsó volt, az az Zeszkimo asszonyt megelőző utolsó Balázs Bélás kisfilmünk voltak szó. Igen, igen, erre gondoltam, igen. Tehát? hogy már a női kezekben ugye ez megjelenik önnél ez a, ez a fajta kameramozgás, ahol a Töröcsik Mari játszik a Més Mariettával, és akkor ezt vitték aztán tovább a Jánossal az Eszkimó asszony fázikba, ami aztán egy kultikus film lett Magyarországon. Igen, hogyha visszaugrunk egy pillanatra a női kezekbenhez, majd, hogy nem elfelejtettem volna, hogy a forma nyelvi dolgok lényegéhez tartozik, a könnyű kamerának a használata, vagy, vagy ha nem is könnyű a kamera, a kézikamer használata. A női, a női kezekben című film gyakorlatilag 90%-ban kézikamerával készült. Azzal a, azzal a könnyedséggel, hogy ott tudjunk ülni a főszerep Jós nővel, és a férfi főszereplőnkkel együtt a kupéban. Harmadikként megint csak. Igen, alapvetően ez a folyamatosan ott lévő résztvevő kamera, ez szerintem ez valami teljesen új dolog, ami itt megjelent a filmben, és ugye ezzel együtt megjelenik az a fajta új szenzibilitás, ami egy kicsit mást jelent, vagy hát én nem is tudom, hogy mást jelente, vagy sem, mint amit annak idején a képzőművészetben megszoktunk, mert ugye a képzőművészetben, amikor megjelent ez az új érzékenység, új szenzibilitás, akkor tulajdonképpen behozta az, az ilyen kiáltástípusú avangárd helyett ezt a jeltípusú avangárdot, amikor az emberek saját magának kell összerakni a gondolatot. Egy, egy hát abszolút számít, az, az alkotók ilyenkor abszolút számítanak a, a, a nézőnek a részvételére. A néző az a alkotó úgy gondolja, hogy a, hogy a nézőt mindenképpen be kell rántani a történetbe. Ez alapföldétel. Mennyire reagálnak erre ma a nézők? Tehát azért nyilván a nézők is ugyanúgy változnak a korral. Mennyire hagyják a nézők belerántani magákat a történetbe ma? Mennyire látja azt, hogy a nézőnek van affinitása arra, hogy párbeszédbe kerüljön, és ne csak egy ilyen eldőtt, filmélvezőként legyen jelen, aki azt várja, hogy elmondják neki, hogy ő hogy érezne, mit gondoljon. Én nemrég éppen egyik szerkesztő kollégájának elmondtam, hogy micsoda meglepetés volt számomra, hogy egy filmklubban vetítették az Eszküma Asszony Fázik című filmet, ami ugyebár 1984-ben készült, megletős uh -huh. régen és hogy dupla vetítést kellett tartania a filmklubnak, mert egészen egyszerűen a nézőközönség nem fért bele egy vetítésre, és 18-20 éves fiatalok töltötték meg a vetítőtermet, úgy, mintha most jött volna ki a film a moziból ami számomra egy kellemes meglepetés volt. Tehát magy magyarul, hogy nem öregedett meg a történet egy csöppet sem. És hogy jelent még mindig rengeteg mindent azoknak a mai fiataloknak, akik ezt ma meg fogják nézni. Amikor ön rendez, ugye az utolsó szép filmben ön ezt a filmet kitalálta, rendezte az operatőri ennek a filmeket, egy 90 perces kisfilm. Én azt látom, hogy ugyanazt a fajta jelenlétet mutatja kameramanként, forgatóíróként, rendezőként, operatőrként, mint ami már megjelenik az első filmjeiben, és mint amit, amit tényleg az ember már itt lát rögtön az első filmektől kezdve, például a női kezekben. Azt, hogy tulajdonképpen a tanítványaim és a barátaim kérésére nem történt más, mint hogy visszarándultam a független filmes létbe, és ugyanazzal az örömmel kezdtem el csapatni e, e, e, e, egy szupernyószas kamerával a várost, mint e, Hajdanán. Tehát gyakorlatilag ez egy kirándulás a múltba, az utolsó szép film? A független filmes múltamba, igen. Elégedett vele? Tesék? Elégedett vele? E -e Jól érezte magát benne? Nálni. Tesék? <tessé> Ne hallottam, nem hallottam, ne haragudjon. Na, öröm volt a mozit csinálni. Az, hogy mi a végeredmény, azt nem tudom. Tulajdonképpen azon túl, hogy öröm volt csinálni, meg, megpróbáltam egy-két tiszteletkört leróni nagynevű alkotó ö, filmművészek előtt is. Itt volt most velünk egy hétig. Hogy éreztem magát? Nagyon nagy -nagyon örömre szolgált, hogy mesélhettem olyan dolgokról, amelyekben én nagyon jól éreztem magam, és jól érzem magam most is. Milyen tervei vannak? Hát tulajdonképpen kettő rész, egy, egyik feladat, hát terv, feladatterv. Össze, augusztusban lesz egy diákfilm szemlemény, már a 27. vagy a 8. nem is tudom pontosan, és a diákfilm szemlén én zsűrorként veszek részt. Kettő pedig Anno, én részt vettem, egy Fajú János vezette. Szerencsi Alkotótáborban, szabadiskolában ott vezettem a fotószekciót, és megpróbálok az egykori tanítványok és hallgatókról egy kis dokumentumfilmet csinálni, hogy ennek a szabadiskolának a bauhazas szellemét hogyan vitték tovább. Én örülök, hogy egész héten velünk volt, tudtunk egy kicsit többet beszélgetni önnel. A hét ember ezen a héten matckocsikangrás, operatőr, filmrendező, forgatókönyvíró, fotós volt, és kívánok önnek még további jó munkákat. Csókom, köszönöm. Viszontlátásra. Visszahallgatná? Most megteheti. Elevenítsük fel a 117 perc délutáni magazin szerkesztőinek beszélgetéseit a hét emberével.